Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Розкажи мені казочку. Tell me a story. Вітаємо вас. Hello. Сьогоднішня казка про юнака, якого звали Пітер, про птицю, «Короля і принцесу». Розпочнемо з «Короля і принцеси». Король був дуже занепокоєний. Він переживав, бо його дочка принцеса ніколи не усміхалася і не сміялася. Усміхатися? Smile. Сміятися? Лав. Тож король дуже переживав. «Я хочу, щоб хтось розсмішив мою дочку», – казав він. I'm very worried about my daughter. She never smiles, she never laughs. <sighs> I want someone to make my daughter laugh. Ah, I've had an idea. The first man who can make my daughter laugh can marry her. Yes, that's a good idea. <sighs> yes, that's a very good idea. Королеві спала на думку одна ідея. Idea. Він вивісив на воротах палацу оголошення, у якому говорилося. Перший чоловік, який розсмішить принцесу, може з нею одружитися. Дуже скоро ця новина поширилася на все королівство. Всі тільки про це й говорили. Well. Well. Врешті про це дізнався і Пітер. Пригадуєте юнак про якого ми говорили на початку? Я хочу розсмішити принцесу, сказав Пітер. Я знаю гарні жарти. Chuks. Жарти. The first man who can make the princess laugh can marry her well i want to make the princess laugh i know some good jokes i'll go and tell the princess some jokes and make her laugh and marry her and live happily ever after yes oh that's a good idea це чудовий ідея сказав пітер я розповім принцесі кілька анекдотів розсмішую її «Оженюся, і ми заживемо собі щасливо разом!» Отак, вирішивши, Пітер подався до палацу. I'm going to the «Я йду до палацу!» «Я йду до палацу!» – сказав Пітер. «Я йду до палацу!» Пітер йшов довго-довго. Він втомився і зголоднів, а тому вирішив сісти та перекусити – Бо прихопив із собою трохи хліба та сиру. Та щойно він примостився, як звідкись узявся маленький дідок і попросив у нього чогось попоїсти. I'm tired and hungry. Please, can you give me something to eat? Пітер поділився своїм обідом із дідусем, а заодно розповів йому один жарт. «Чому поні кашляв?» Why did the pony cough? «Бо він трохи захрип». It was a horse. Англійською цей жарт має сенс, бо тут обігрується співзвучність двох різних слів – «хоос» – «захриплий» і «хоос» – «кінь». Тож відповідь на запитання «Чому поні кашляв?» сприймається двояко – і тому, що він трошки захрип, і тому, що він є маленьким коником. Отож, Пітер поділився з дідком своїми планами – Сказав, I'm going to the palace. I want to make the princess laugh. I know some good jokes. Why did the pony cough? Why did the pony cough? I don't know. Why did the pony cough? Because it was a little horse. <laughs> Because it was a little horse. Mm. Young man... You've been kind to me, and I want to help you. Oh. Ти був до мене добрий, і я хочу тобі допомогти, сказав Пітерові старий. А тоді показав дерево, що стояло в дилині, і сказав Іди копай під тим деревом. Ти знайдеш щось таке, що принесе тобі удачу. You see that tree over there? Yes. Go and dig under the tree. And you'll find something that will bring you luck. Oh, thank you! Goodbye and good luck! Пітер пішов до дерева і почав копати під ним яму. У ній він знайшов птицю. Пригадуєте, ми її згадували на початку. Та птиця мала пір'я з чистого золота. То була золота гуска. «Диг under the tree», – він сказав. Hey, what's this? Uh, uh. Oh, that's amazing. I don't believe it. A golden goose. Feathers of pure gold. Wow! This goose will bring me luck. I'm going to the palace. I must get there as soon as possible. <laughs> Пітер узяв гуску і рушив далі до королівського палацу. Коли звичоріло, він прийшов до корчми і вирішив там заночувати. Корчмар, коли побачив золоту гуску, то дуже здивувався. Він вигукнув «Золота гуска!» «Дивовижно! Я в це не вірю!» І корчмар покликав свою дружину та трьох дочок, аби вони прийшли подивитися на це диво. A golden goose that's amazing I don't believe it Come and look at this A golden goose that's amazing I don't believe it Тієї ночі після вечері Пітер пішов спати бо дуже вже втомлюся Золоту гуску він поклав на край ліжка а тоді міцно засну Oh I'm very tired Good night, goose. Mm -hmm. А тим часом старша кручмарева дочка захотіла одну пір'їнку з золотої гуски. Вона сказала: I want one of those golden feathers, just one. Я хочу одну з тих золотих пір'їнок, усього одну. Will notice, if I take just one. Ніхто й не помітить, як я візьму собі всього одну пір'їнку Ось посеред ночі старша дочка встала і на ушпиньки прийшла до спальні Пітера Вона побачила гуску на краю ліжка, простягла руку і доторкнулася до однієї золотої пір'їнки та щойно вона доторкнулася до гуски, як прилипла, і вже не могла відірватися. Ах, допоможи, я не можу відірватися сказала старша дочка. я не можу відірватися сказала старша дочка. Help! I can't let go! можу відірватися допоможи, я не можу відірватися допоможи, я не можу відірватися допоможи, я не можу відірватися допоможи, я а відтак і друга дочка навшпиньки прийшла до Пітерової спальні Вона дуже здивувалася, коли побачила там свою старшу сестру, яка трималася за золоту гуску Вона схопила сестру за руку та щойно доторкнулася, як також приклеїлася і вже не могла відірватися Допоможіть, я не можу відчепитися, сказала друга сестра, але нічого не вдієш, і їй довелося там сидіти. А тим часом і молодшій сестричці заминулося мати одну із золотих пір'їнок. I want one of those golden feathers. Just one. Will if I take just one. А відтак і найменша сестра прокралася до спальні Пітера. Ви вже, мабуть, здогадалися, що було далі. Hello? What are you doing here? Go away! Don't come near us! Why should I go away? No, I won't go away. Ah! Help! I can't let go. Отож всі три сестри були змушені чекати до ранку. А коли Пітер прокинувся, то побачив, що біля краю його ліжка стоять трійко дівчат. What are you doing here? We can't let go. Oh well I, I'm going to the palace. I must get there as soon as possible. Я йду до палацу, сказав Пітер. Мушу поспішати. І він вирушив у дорогу з гускою за пазухою і з трьома дівчатами, які бігли під тюпцем за ним, тримаючись одна за одну. Коли Шкорчмар побачив, що всі три його дочки йдуть за Пітером і вже виходять з дому, то вибіг за ними і вхопив найменшу сестру за руку. Та щойно господа доторкнувся до дочки, як уже не міг відірватися. А тоді й господиня помітила, що її чоловік і три дочки йдуть із дому – вона побігла за ними, і вгадайте на ну, що сталося? Гей, hey! where are you goен? Ah! I can't let go! Отож усім п'ятьом, корчмиреві, його дружині і трьом їхнім дівчатам довелося бігти за пітером до палацу. А тим часом у палаці вже встигли побувати багато юнаків, які намагалися розсмішити принцесу. І король з принцесою вже встигли наслухатися багато жартів. Mm. Та розсмішити принцесу нікому не вдавалося, і всіх юнаків невдах повиганяли. Аж ось з'явився Пітер. Він також хотів розповісти принцесі жарти та анекдоти. I want to see the princess. I want to tell her some jokes. I want to make her laugh. Пітера завели в палати принцеси. Він забіг до кімнати із золотою гузкою за пазухою, а слідом за ним вбігли захекані три сестри і їхні батьки. Щойно принцеса побачила цілу ту групу людей, як одразу залилася сміхом. Hello. I know some jokes. I, I can't, can't let go! go. Help! Help. <laughs> oh, Oh, that's the funniest thing I've ever seen! <laughs> good, good, that's very good. You've made my daughter laugh. Oh, but I haven't told a joke yet. Oh, never mind. Now, why did the pony cough? I don't know. Why did the pony cough? Because it was a little horse. Hmm? Horse? pony horse <різь> <різь> well, laugh, laugh, so дуже добре сказав король ти насмішив мою дочку і тепер можеш із нею одружитися а відтак пітер і принцеса поженилися І жили вони поживали, горя не знали. Були щасливі і ніколи не сварились. От і казучся кінець. До зустрічі! Кабай!